Adelgaza, súbete ese escote Y quítate los pelos del bigote Pero si adonde vas es al centro social No te arregles que eso queda muy patriarcal Que eso queda muy patriarca Se sí, muy delicada sei muy femenina no gritas tan alto que estás hecha una histérica y si en asambleas no te sientes igual no eta biztu irratizen uinetatik greba feministien error, erradiografia osatzeko batugara ipoguneen igezkoa mugarrizen puntue eta aurrengoabe historikoa izeteko erronkie beregain hartu dugu emakumioak Hemen gauz, merkatu Plazan eta Gernikako salegeministako kiriek de koguz alboa dana antolatzen. Eh, hili askeri lan asko egin eta eta 18 berez ez da gaur hasi, atzo hasi izan, atzagoizien ja goizetik gaber arte ekitaldiak egon sien Gernikako lumon, goizien eh egin bien Herriko Ikastetzietako ikasliek eta gero Foruen Plazan batu ziren ekitaldi polite ekeko. E e Bertan dantzak, irakurketak eta bueno, mosaiko erraldoi bat be osatu bien. Si ojos, te gritan más no te desnudo delante de altar que es delito constitucional y piden cárcel no muestres lo que sientes no seas tan pesada no telas es de dura no seas puta no seas guerra debemos ser pacientes y astutas hay que saber callar y tragar y tragar y tragar y tragar hasta explotar hasta explotar Y entre tanta basura donde queda mi libertad Me partí en mil pedazos si este mundo no me deja volverlos a juntar Me levanté para no volver a ser la otra El defecto de un modelo de normal mediocrida Levántate para no volver a ser el otro El que usaba sus propias cadenas para dominar Elkizaba sus propiaska adenas, para dominar, para dominar. Bueno, atzoko ekitalizeko mendetako apurtzuetan, eh? mendekogu gugazan tolatzaietako bat, Marikar, eh, zelan joan zan egune zer eta zelan sortu zan hori bultzatzeko idei? Eh? ideia nahiko aspaldiko ideia izenda jakursu hasieran e, bilera batean e, adiraziendu ba gure naiazala olako egune berezietan ikastetzetatik haratago jentea eta ba denen arteko ba ekitealdeak eh antolonatzea eh bai, e, e, ba, bueno, bi bete izango dire elkartzen hasi ginela ta lehengotan la eta izanzen, ideia horako ideia jasa bat ikusteko ba, zer izango ne, posible hitzeko eta eta orduen horregeitxi aukeratu geldiun.zeren e, lehennez kuntzaako lehen hizkunttzako ikaslekin, Ikusten genuen e, egoki hau izen sala ze ala izango san hori e, burutu. Eh gaurko egunean e, ume gastetxuekin eta ba saia izango san. Eta bueno, bizi ba, ginen lanketan e, talde bat ikastetxe bakoitzeko ordezkari bat eta bizi ginen alkartzen e, berdintasun teknikariarekin Eta ba, bueno, ikastetxe guztisetatik ba, ekarpen asko eta politak joan ginen ba hori plasaratzen eta azkenien ba, bueno ba, azkenien, ba bueno, burutu izan atzoko egune e goiztien e, izen izan lehenengotan e, ikastetxetatik katara eta gizakatea osatu e, gisakaterako ba ikasle guztiek okie ben euren sapimoretsoa eta hau e, e, amaitu sanien ba, joan ginen, e, foru plazara, eta bertan, e, ez dakit nik jentiek e, jakingo dauen ondo, zela nik e, sortu zen hori testua, baina testu e, hori irten zen ikastetxe bakoitzeko e, umien e, lanketen e, ondorioz. Orduen ikastetxe bakoitzak bere esatize, errandutako zatea irakurri eban, Gero, dantzabatzuk apur bat ba, jaigiroa emoteko ekitaldiari egizaldiari dantzabatzuk egin e, e, ziren eta maitu zen, ba, dan, danan artien ba, lan du zen e, kantarekin zer izan. Eta bueno, ba, ikusi zen, ba, u, ba, gori, ba, laitasune, umorea eta nik uste dote ba, bueno, aurrerantzean hortik ba, jarraitu behar dugula. Ikastetze danak bat sinen atzo? ikastetxe guztiak egon ginen. Honek bueno, leheneskuntzako ikastetxe guztiak eh e, kenduta ba bueno, e, zera, e, e institutua eta barruitaldea, ze horrek eh ba Daukate e, zera hori e, aste uniko oporraldia edo, baina bueno, horrek gastetzetan bez eh martxoaren 8 lanketa jarraituko da eta imaginatzen dut uregia nagusiak direnez ba gorko ekitaldietan eta parte hartuko dabela. Baina, atzo, ziurtatu genduen lehen eskuntzako ikasleen parte hartzea. Eta, zein izen daukido zuen arazorik handizena edo, ez daig egual ez dauz eukin arazori, bai hauze dana, antolatzerakoan azken nien bier asko atzetik, eta ez dait e, e, eukido zuen oztoporik edo… Hombre, e, egun askotan, e, txibire izan duguz, geure eguneroko lanak, ba horretan zentrata egoteko. Atzetik egondiez, ba bueno, eh astero astero biltzen izengara eta ba bilera bakoitza ba izan da, ba izan da ba biru ordukoa. Orduan ba, bueno, horrek suposatu egin dago, ba, bueno, albo batera edo ba, beste momentu baterako eistea gure eguneroko lanak eta baina bueno, eh egonda implicazio handia ez bakarrik orrajuan izan garen eh irakasleen alderditik, baizik eta be Ikastetziek ahalbideratu da belako, hori ba, eh e, e, e, izana. Baina azkenien hori einiko biher gustizek eta merezi duizen dego, ezta? Pia bat ni atzo oso unkituta ego nintzen eta nik uste dut eh ezin izan dugu valorazinorik e, egin ikastetzeetan, baina Ziur hau e, balein oso positiboa izan dela. hellburua izan da ikastetze bakoitzatik ara, arago joatea eta konturatzie hau den kontu badala, e, Gernikako e, gaztetxo guztien kontu badala eta hori ba, da egindana. Z E, eskuntzan bebait txertatuen bidea berdintasunen gaize eta lanketazakon batean ez da atzokoaz gain beste lanketarik edo itzemoa zuen e, kurtzuan zehar edo... A ber, e, nik e, eindezaket berba nire ikastetzean egiten denaren gatik, ez? Orduan, nire ikastetxean eginda apostun ikustot oso, oso handia eta importantea Zeren sartu dugu, haue honekin onek, bai indarkeriaren aurkako eguna Osa, gai hone guztizek jorratzeko txertatu dugu gure, gure kurrikulunean Eta dokogu, astero e, talde guztizetan saio bat hone e, guztiak e, lantzeko Zepila bat daun lantzeko Eta gero, bebai saiatzen gara, ostantzien e, erabiltzen ditugun material, e, materialetan zertatzen, ba hori berdintasuna edo indarkeriaren aurkako materialak, hori ba, egun egunerokotasunean. Orduan ikastetxe batzuk gaindabe e apostu oso, oso importanteak eta behar bada hoinenbi dogune da e, horrek niretzako e, pratika honak ba, bestien artean e, partekatu eta hori eta konpartitzeta eh? Eta atzkoa ikusite datorren urterako adibidez pentsetaeko zuebe olako oso serraitzie eh? ni bi Jonas Ajuloarekin eta espero genti jarraitzean nikuzte baiet. eh gola sino ziur nau positibo izango dala eta honek indarra emango dosku gero aurton nik ez dut oine aipatu baina auki dugu hau claro, e, e, taldea koordinatzeko auki e, figura bat e, berdintasun teknikari ze Eta horrek e, emondotzo apurbat batasuna eta koordinatzeko errestasun emondo haue figura honek. Eta hor dugu egulez, ba hor nik ustot bere bitartez alko dala jarraitu. jarraitu. Eta nire asmoa izango zen, ian behin e, Riko ikastetxe guztizek berarekin e, e, batzie eta bueno, dauzene hainbat gaie horratzea. A ah, dugu, pues bueno, hijo adogo. O Bueno, es que ricas comaricar. <risa> ...dizkarietan, zaitez nauran begietan, bizneien maitasunaren fabula ikuñonera zieran, nortasunen banaketan, manetan iman bakoitza bereziegan, nere ziketan dauden urrezko esietan, zure kiketak dauzken gezurrariketak, daire du bezala eukiditeun fikura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa seksuala, hetero arabo nena izkorakaren ezbala, hau ez de naturala da ez izan nahi kapitalai alaxen gomen izaio dominazio sistema bere izketan jaio da testikulo kutsigo eta sendumen du geio izonezko bezela utxinaik ez gure jaio da Zegoa posauden mo gabe tartaldek esan dezala be zegoa posauden horrelotsa gabe estereotipo danak austen zegoa posauden mundu agualdatzen zure rola zalantzan hartzen zegoa posauden zegoa pasauden zegoa posauden mo zorroi gabe tartal está desalape este bua saul corriendo ya na vez mero tipo dana causten se bua saul no tuo alcance cierro la salanza carte se bua No, atzo goizien e, entzun dugun moduen ikastetzieetako ikasliek hartu bion protagonismoa, baina bueno, ekintzak eta jarraitzen bien eh atzo eta adibidez eh pintxopotie eh ospatu senduen, bazelan eh zelan izentsanor, zelan izen ocurridu datzuen hori sortzie edo bultzatie. Pintxo eh tabernau, herriko taberna, taberna gustu batu, musika, filministiegaz, zelan joan santan. Ba, bueno, eh Gerniken dakizuen moduen, <laughs> egoenetan pintzopoa da taberna batzutan da gero barikuetan ba, beste batzutan. Orduen ba pentsa gegundun eh ba ze bariku ezen da da kontsumo greba izenda be bai, ba eh barikuetan pintxopoti edekin tabernari ofresiotie egoenien neitzeko pintzopotie da geur sarratzeko. Da, da hori barrera on aduki genun da baieskoa e moskoen orduen ba hori atzo pintzopotien san ospan e, lagunen suaizpen eta terpen hori ori ba, guk hartu genun ardurie iratiketanik hori erabaki genun e, kaldie ambientetie orduen karro bat dekore genun bertane musika ekipoa eroan gen da tabernatan be musika feministie jarteko proposatu txaguen, da dana jarri bien. Da hori, ba gerotxapak saltzen begon ginen, amen dauzela saltzen begon ginen, bai, por zirto, <laughs> inyok nahi bada, ben? Eta hori da, da egiz esan, ba han ikustu tambien sortu gen dule, ez da irati. Da hori da, da genti animetagoen zan. Hori apurtzu bete, komentutako zelako giroa ikusi alizetzen kalien, eh, arrera onaukin baban. Ba, azikera baten, a ber, normalen pintzo bota azikera nazta baten jente askorik erik orduen, ba, gu bakarrike bago ginen, horiek izan, baina, baina, bueno, ya zortzirek eh, pasata jenti urbiltzen azizan, eta ondo, gure ahi bilbide jarraitzu ginen, geize gehizebat neska izen ginen. O sea, askenien jentiek eh, ekimenaga egin balatu bat da, bai, bai zabaldu sa, eh, izan hori eh, mezue eh, pintzopote morea da dabuela. Eta bai, suserresatu fuseras. Ah, gero ez da pintxopotien ostekoa ah, ja, esatekoa. Ez, ah, ez ba, hori baskenien eh, bi errasko suposatu deu, egon gara be bai, bueno, eh dendas denda da taberna taberna informazioa zabaltzen. E, gerniken denda asko da, tabernasko dauz, hauz. Konturetu gara bai, Denda asko deskubritu dugu guz. <laughs> bai. Eta... <laughs> Eta, da hori da, askotara esin izen garaldu. Ze, azkenien ez gara gaun pertsona asko bez honetan, da, atzo bai, komentezien batzuk, ba, faltan bota izen da, bela informazioa. Beha, bueno, ba, al isenguna ingu, da hori, ba, egiz edatze tipi errazko dagoela, da, atzokoa organizetako behemoten deut tontokeri badala, bai, ja, jo, azkenien, Tabernatara joati, informazioa zabaltzi, pintzopoti aldatzeko eskatzie da bi raskatzen dugu atzetik. Gauza txiki zenape bai, bi herritzela dugu atzien, ez da? Hori bai. bueno, azkenien ezin e, eldute danera, bez, bai, nipentzeta gote jendiekin da bela bat e, ekimena be, bai, gaurko unerako eta ez? Bai, nik usteo bai, Nik uste bai eta azken nien entere diela. Igual ez den poraz, bai, azken heldu eldu dada la informazioan nik uste bai ez. Atzokue gehiz emat berotze ariketa bat emoduen. Hori pintxopoaz, ba, genti emotibateko gero gau belarabe, geratzeko, lo itxeko gau az astra. Hori junaz, ez pintxopotien ostien zein zen duen, bai. e, astra da joan zinen. E, amarretar arte izen zen pintxopotie, astra da ginen. Eta klaro, 12etan euke genun jarritzi ordu e hori e, txupineko batateko. Orduen ordua arte geurko pankartak eta material differente prepara gendu. 12etan e bota gendu e, bolanderie, e, ja, orduko greba feministea hasteko eta argazkitze argazkitzu batatak gendu bai, bai. Bai, eh greba egin gendu, bidego. bai. Eta hori e, gero... Eta horita gero birrin jarri ginen ostabe. Bai. Bai. Bi erri, erri, duen bateriala bai, e... preparaten, hori da. Da, da azkenien, ba hori, ba ba, gero loindogu, da, geurgo izien bederatziretan etor gara armuzu ejaten plazara, da, hause irratza motetan, be, apurtzu bat. Hori, gabeko amabiztetatik, ja, esan zuel ez, e, greba femnisti egaz baten jozue astran. E, bertan, e, nortzuk elkartu zari adingustizetako genti, eh? Ba bai, o sea, nikenaben espero da bai, egondie umiek, bai gaztiek, e, eta bueno, nagusi zago bai. Da azkenien baztai togei bat edon gara? Bai. Asíkera baten e, go, onginen ginen komentaten atzua. Seguru azkenin lantaldeko bakarri geratzen garela, baia ez. Institutoko, o sea, eh e, ikastolako neska batzuek bai eta gero umere bat behuki dugu hori. Eh da oso ondo his e, izan. Bai, da egiz esan, hameti ba, beba lora seinau pozitiu bat ataten ningu. Eta, o sea, danetariko jenti urbil duzalako, ez bai, behar ekatolatza Hori da, hori da. Eta, bueno, gaur ba dixenbe, komentezuea, eh? hemen eh, infogunien ja eh, ekintzak eta preparetan zabize, herriak painketi eh, da bizeitzen oin, eh, ekintzak Ja aurrera doaz, Bai, ba Bai, ikustezu moduen jametik jarreguz globo more batzuk ja da badabi bizo hortik herrize apaintzen, gero piket ibehoan dieo hortik apur bat gerri emoten da hori da hori da gero manifestazinagongo da goizoko amabizetan Bai, eta portzo bat, komentetak. Txam, parkatu, e, eta manifestazinoa ma bizetan da, berez, Merkuriotik hasi bizan ja, bai, Merkuriotik hasiko da, eguraldi zakontuten eukindieta. Eus, bi puntotatik hasiko da. Parkatu? Bata, izengo da, institutotik eta besti, esarazpetik. Institutoko bloki egeiz emat daubideratuten eskagastieri, e, ba hori... Ikaslieri eta. Ba, ikaslieri hori da, bai. Eta besti, eba, bueno, a ber, nahi da, nari, bai, bai, A, e, suposatzeot bestera ia emakume heldu, hau dizela, ez da gitz. Hori, eta berez batzekoak izen gara Merkurio, ez? Bai, hori da. Hori. Bai, ikasen zaino duen, e, bi puntutatik urten, eta erdi zen gitzik gora bera batu bizen. Eurize izen guzki zen eguzk izen? Bai, bai, bai, trumoile badan, be hor goi ez. Yes. Bale, ozake bestela e, Merkurio batuko gara e, kale jirien hostien, ez da? Hori vale. e, da. Juan, zara galdetzen? Bai, bueno, apurtzu bete egitarau eh komentetako. E, gaurko Mercurio ne, kitaldiren e, bat edo eingo zue edo soso eingo zue. Ba, testurik irakurriko da unto baietz. Baia, horretas aparte, kitaldiren e, bat e, bai badau pentsata. Ah, bai, bai, bai. Ya e, claro, lana banatu dendu zele eta bakoitzak ardura bat hartuan gubizok pintxo poteena bai gizsane iskaraintere bes. Eh, Beste eko eta zuten bai, bai, badau ekital dirego batek dentsatu. Bai, bai, badau, hori, azken nien denporaz, txartei bilgarelez, eta lanak e, banatu genduzelez, apur bat kotzak beran bai. bolara –haspital eta gero... –Bai, eta huikik zentzazioa raroa izan da. Bai. Oso autonomak izan gara, e, bai. <laughs> Komentetan, baren... E, Ratzai antolatzaietako batek kaosan e, zentzazioa huik izan duela, Baina, ez, nipetzetan dut, dot gero bera eguneeltzen dan momentuen dana derrepente beran ordenatzen da bai, harmonia bai, bai, gartzen da bai egidea. Da oraindala oraindala bi egune ego ginen bat abestigaz berbuetan da peskie gabis, eh gure bola hori da ba gaurria ge, dana oin arte ez, ondo dies gauzak. Zine. Bai, askenien be bi eguneko egitarau e antolatzi estarresa orduen bai ikusten da bi errazko dagoela atzetik eta egin gula al izen guna da hori ba adibidez bueno lehen ez dugu komente bai ikastola eta arabe joan gara eskorri zeban atzen eta eta da ez dakit, oza, gure partetik ikusten hori informazioa zabaldu gula pila bat al eta gero ba, gure hartien be ba, adibidez nik ekitaldien zen ez da parte hartu, baina ja, bai atzo gonditzen kajak dekoretan da, bueno, oza, gure hartien laguntzi birrizundan atan, be, eskatu garela laguntzie eta engula. Eta igual gaurko, baya, gaurko ekitaldin agusizek ama bizetan eta saspiretan izango dire, bi manifestazinoak ez da, azken eh... Bai, bai. Gehiz hagu jente espero duzu e, bigarreni, e, lehengoan? E, bai, igaz bigarreni negozan, jente gehi zaupetzea bai, da. Bai, Eberdi zen, bai, pioa, jente. Ezken duen espero eta o, ganera orkue kaltza egoitxaku oso politxe izen zan. Langilek urten ziela, euren zaintzako biherra balorate. Bai, eta urton bastakit, bai, nik usto tarratzaldi negongo dala, jente gehi zao. Bai, bai. En hau seguru, eh? bai, bueno, ikuzko da, da... Sobre la martza. Iazertopeta agun. Bai, eta gero amaitzeko, e, zorgin festa dengo duzue astran. E, bai, so bueno, horren aurretik e, olimpiadak eta egongo die, eta eta, bueno, proieksin buruek proieksin buruek olimpiadak eta hori azkenien e, higezko alde txarra ba, hori zuzentzi izan da, guri, elburu eze, e, higez e, Pascal Ostien utzune bat geratu zen hor, gente uh, disperso hitz bai, da bai, eta bai, bai, dispersa in San Antiguo bai askenun jakin sirrein erri se dekoraten has eginen orduntze, orduen urton ja dana apenzago hobeto, ese rei momentuak hutsien da egun kompletua izeteko. Bai, igual, eh, emakume danak alkarrega egoteko? Bai, hori bai, da, bai bai, bai, bai, bai. Baskarin zebe adibidez eurton kalien nengo da, presentzi zebe egoteko emakumeena kalien, igez astran egin da pur bat aparta da gero atuzan gauzie. Bai, erdigunera ekarti, bai, e, bera ekitali. Bizizeke erdigunera, bai. Hori da. Eta, Baskal Ostien eh, olimpiadak, jolazak, proiektzi inoak, maiginguru eta hierrak eta egongo dire, Da, esan dogu moduen gero 7etan e, bigarren manifestazio bat, ba igual, emakume asko be euren egoeria gaizik ezin izango bian hein e, grebi ez? Eta igual arratzaldien horrek emakumeek eta Ani bebai bat, iniz, agertu bai hor bai, bai, bai. dutegi aldetik igual hobeto dator iruntzeku bai. Iniz, iniz. Bai, horra gaizik nikuzto arratzaldien jentei izango da la, baia. Estai, bai sorpresa izango da. Hmm. Eta eh orra manifestaziora gizoneskoak Juan Alko dire zelan eh, jutekotan nun ipini dire edo zelan nei alkan da beuren le ekarpena eh bai Juan Aldie bai hori plantietan dana da atzeti joatie daisetie makumien irudiz eh bai bigarren plano bate negozie gizonesko o sea eurriena hori da elengo bai Dale, orduen gizoneskoak inbiteta dauz manifestazinora, bai, bai, bai, bai. baina hori eh, emakumiek eh, eurrien jutia da eurenketa atzia. Eh, bai, hori da. Bai. E, eta gero sortzitser dizetan, manifestazinotik bueltan, astran sorgin festa egongo da, ez da? Bai. Da hori sorpresi izango da. <laughs> Ez orgui se mad da el buruè eh manifiesta sinos tiene gente es juti taberna tarata o sa es eta orduen ba entretenimiento o ateles a alternativa ba bai alternativa ba bai horida bai daingo dana bapur bat eh sorpresa isengoda bai bai Orduan jakin gure da zer dan, bera, berdaratzi... Joanein biko de guai. Hori bai, niri esan dozties hor gine guakarrik junleik ezela. hori bai. bai. Orduan lehenengo lerrokoa. Gauzenok, ba, algarra faun Hori, bai. lehenengo lerroan egongo bai, bai. dien horrek <laughs> ez Bai. Da, gero hori, ez dugu komente, bai, ordu bitzer dizetan Baskar da hemen plazan. E, gura aldiz edalata da hori proposatzen dana da ba, kotzak ekartie, ba, beran etxeti ba, eta bueno, perra edo jatekoa eta eta ori, gure hori gure izan eskero konpartidu bai, ba, bai ba, nahi bat zuzen ekarri zagarrak danantzako, ba ekarri zu edo apur bat libre hori hori, ba, gombidatutzen gu jentio bai, etortera Ia, ba, nimetan bada eta eh? alkarregaz ba eskaldu da, alkarregaz konpartiduteko hori momentu edo bai, ezta? Bai, e, bai. We'll be. Zerra mía, fighting power, amor por la vida Disparame otro turno que no vea la herida Y vos no perdona, mi caja no olvida Y no, en mi radio ya no baila sola Y aunque me sigue faltando saliva Mientras no siga el ritmo dando coba, No pensamos darnos por mentida inspiración Etrena, guerra, canciones de amor Construyendo siempre desde abajo Viva el perreo y muerte al trabajo vamos sobradas de inspiración Etrena, guerra, canciones de amor Construyendo siempre desde abajo La terrorista del sabor Esta es una patata rellena de reggaetón Pa' que se abra el monopolio del flow Esto Trae una piña con aceite de oliva la alegría de la vida en medio de la guerra de tanta maldad, indignados seguimos y perriemos sin parar, y aunque aquí predomine el río el dinero, esto es dinamita que explote el cielo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Se lo con taurina Mecho feo con desidor calima Y pal mañaneo pelar mandarina Y es que cuando salga el sol deprima Pero es que to grabe con mi tristeza Quiero que ya pincha la pilirrubina Yo le pido al DJ tirate otra bocina Sisto <risas> de No vuelvo a casa sola, mi piti me guía Madrid sobre rueda, mucho temaz. menos friado Domingo en el barro de sacas eh, de espanto Lleva ser de risas alimor del pampo Bostardat del Gideus Lanat, Vale, berriro esango dut, e, urtongo grebiek bostar datzeukideuz, lana, e, pentsio dunak, ikasleak, zaintza eta kontsumoa. Aldo zue esan bakoizta zertan datzan eta e, apur bat igezkoa gazkon pareta eindan batez bere lanketi urton zein zeinetan zakon dudan. Bueno, ba, lehenengo izango litzateke pensionistak, e, bueno, argi dau pensionistak, e, azkeneko urtean e, bueno, ba, mobilizazio jendetsuak e, antolatu dituztela, aldarrekapen argiak dituztela, 1080 € gutxienaz eh kobratu nahi dutela bizitza duin bat e, ukitzeko, eta pensionisten barruan badakigu emakumezkoak direla egoerarik txarrena pairatzen dutenak, eh? Orduan bueno, antolatu dira makumeak ere, pensionisten barruan, eta, bueno, euren aldarrikapen propioa daukate eta gainera, bueno, pensionisten aldarrikapena danon aldarrikapena da, ez? Azkenean, azkenean bizitza duin baten aldeko aldarrikapena dalako bizi guztia lanean egon da gero segitzi hau, ez? Orduan, bueno, pensionista, ba, hori ba, izango litzateke, beste alde batetik, bigarren ardatza ikasleena, bueno, ba, ikaslehena badakigu, eh, Alde batetik, eh, edukinen inguruan eta emakumezkoen figura zein dan, eh, eskuntza ereduan, eskar agertzen testuliburuetan, ez historian, ez eh, zientzietan, ez eh, emakumezkoen irudiz eh, apenas agertzen da eta badakigu ekarpen historiko garrantzitsuak egin ditugula, nola ez? Eta, bueno ba, ikasleen aldarrekapena apur bat, e, bueno, maila askotan ez izango litzateke baina hori bueno, bat e, bat horize. Zaintza ba, bueno, azalpen askorik ez da bihar. E, mundu honetan oroar zaintza lanetan emakumezkoak aboten gara zaintza ezinbestekoa da bizitzeko elkar zaintza e, gaixoen zaintza omen zaintza pertsona nagusien zaintza, eta gure arteko ere bai, ez? Hor bueno, emakumezkoak izan gara zutabe, oinarri. Eta bueno, ba, lan horren banaketa e, danon arteko izan behar da eta danok izan behar gara zaintza horren jabe, ez? Enpleguan ba, bueno, hor dagoago soldat arrakala, e, emakumezkoak gutxiago kobratzen dugu, ordatuak datuak daude ez da esmatzen duguna ezer, Eta gero rolen araberako e, banaketa, ez badakigu e, lan prekarioen eta gutxien baliozten diren lan horietan emakumezkoa gaudela. E, bai, e, eskuntzan, bai, e, zarren e, zaintza egoitzetan, etxez-etxeko lan postuetan, e, bueno, hemen ere komerzianteak herrian adibidez gehienezkoak emakumezkoak dira. E, bueno, enpleguarena em, ba nahiko esketanak dira نيكostota 11, 11, 11 arraso ditugula, ez? Ze greba hau egiteko. Bost tardatz nagusi dauz, baina azkenien arrazoiek askoz askos hau dire. Ba, bai, bai, askos geiz ja, hau orrel antolatu dira, baina bueno, em bueno, izango litzateke azkenengoa da konsumaba bueno gehihenbat izango litzateke konsumo eredua aldatzeari begira, ez? Horralde batetik konsumo eredua ez da jasangarria. Em eh balde batetik gure inguru girorako eta gure bizitzarako ere, ez? ez izateak suposatzen duena da e, konsumismo basati honetan eh oso merkerosten ditugula saltoki handi hoietan e, konsumitzen ditugun e, gauza asko, eta horren atzean dagoena da prekarietate hitzela bai e, e, lanpostuetan, bai eta produktu horiek ekosten dituzten emakumezkoen e, lamaldintzetan, ez? Eta gero konsumoan ere, ba, emakumeari ze irudi, ez? Egozneza egun, edartasun ere du hori, e, bueno, Ba, hori xe da na, eh? Orduan kontsumoa, ba, ardatz printzipalua izan da gehien bat begira saltoki handi hoietara eta kontsumo eredu basati horrera begira, eh? Eta gero, bueno, bost ardatz hauek daude, baina gero indarkeria matxista egongo litzateke, hor badakigu askenetan bertan egonda askeneko erasu saiakera bernion. E, ba, bueno, ba, emakumezkoak ezin garela lasai ibilik gure kaleetatik, ez, Da bueno, ba, Horize... amaitu mer ez? Ta bueno, ba dagoela. Bai, eh, ez ta kit. Ez angonek e... egokizena edo izango sala igual eh hola. Eh, izango sala igual eh hau egune esos patu bi edo es antolatu bi herri zetie, eh? Horiz onosan e... Bai, dena o sea, izango zen eh, adierazle bat ja oneri egoerieri bueltiemondjakkola pentsetako. bai argi dago o sea, onan izango litzateke emakumearen eguna egunro izatian. Eta ez izatie borroka egun bat, baina horretarako argi dagoena da bide luza daukagula eta gerouen horba gizon askoa dauzkagu ez gizonegi begira ere gaurko gunean deialdi sabalago, eh bai, euren e, inguruko emakume guztiak greba egin dezaketela bermatzea, izango litzateke egiten saien deialdia da horretarako bai inguruan dituzten e, pertsonen zaintzan ardura hartzie edo euren latokietan, ba bueno, e, egitea, e, e, egin al dutena egitea eunan lankideek greba egin arizateko. Eta hori baino gehiago ja etorkizunerabegira ba gizonak euren artean antolatzea eta euren e, Rolak eta euren e, gizontasun eredu du horreri ueltatxu bat ematea, ez? E, nik usteo, temakumezkoa gabizela hamar pauzu aurretik, zehentzu horretan eta gizonak hori ba, bueno, bidea egin behar dutela eta bueno, ba, animatzen dituztegu hemen dituztegu ba, bidea horretan pauzutxuek ematen Bai, euren laguntzi ebe bierdala hau posible hitzeko, ez? Bai, bai, eta, eurek erren, euren erantzuk izunetan? Gizartearen eraldaketa danon ardura da eta danon artean egingo dugun zerbait da Argi dagoena da emakumezkoak pairatzen dugun egoera horreri buelta emateko guk egin behar dugula, guk protagonistak izan Margarela garela era horretan. Ginerrak euren euren lana badute, euren eh rol hori era Orduan, bueno, ba, danon artean, bakotza gure ere mutik, ba, dugu bidea, bidea. Bai azkenien e, grebiegaz e, rol aldak eta hori bultzatzen da bultzatzen dana. Osa, genbakumiek e, guk normalien, nahitzen e, dugu zen lanak, bertan beraitzi eta gizoneskoak hartzi da Europaio hartzi zein dan gure lana eta gizarte guztize konturatzi horretan. Bai, e, bai, eta gero gainera eh grebadeialdio honekin gehien batean lortu nei dana da estabeledapistea, eh? Da apurbeta osnarketarako arketarako, e, bueno, ba momentu bat izatie planteatzeko joda. Nik zer egingo dut egun honetan? E, greba egiten badut, zor suposatzen du horrek. E, nire kargu dausenak nor zainduko ditu? E, orduan guzti horrek sortzen duena da, ba, ba pilo bat, eh, gure etxean, gure buruarekiko, gure lantokian, eh, e, orduan hori da, nikuzut, eh, elbururik nagusiena, eh, e, plazaratzea, eh, emakume askoa geratzen bagara, gara, gertatzen den. Ez? Ta bat hori da, da lortuna edana. Badakigu emakume askok ezingo direla geratu gaur, badakigu Badakigu oso baldintza prekarioetan gaudela, badakigu asko kontratu gabe daudela. E, lantokietan ezindutela esan niba noaz eguale pertsona nagusia dituzteburen kargura. E, etxeetan ere egualegon alda pertsona gaixo bat eta ezindu zuzutzi bakarrik. Hori dana badakigu orduan hori e, bueno, honartuta e, egoera da salatu nahi duguna, ez geratuko ez emakume horien. E, Ohiekiko salaketa baizik eta eguera hori ez salatu nahi da. Eta bueno, baditu e, greba egin ezin duten emakume hoeigin nolabait bateete Elkartasuna diraztera grebarekiko edo atxikimendua ba, pegatina ba jarri, zerbait morea jarri, zebre ingurua apainduz morez, e, eta geroiaba ja, deialdietan parte hartuz, baigoizeko ha, oina amabietan ingo da manifestazioerazintsalde goraz ezpiretan. Ezkerrik asko, e, zuei, eta azkenengo galdera bat edo, e, igezkoagaskon pareta zein ardatzetan da bereziki, esan duguz bostar dauz dauzela, bereziki eurton zeinetan jarri da gerra? Hore, nik usteo, danetan, a ber, e, azkenean bakoitza bere, e, nahi dana da bostar dauz emarkatuta bakoitzari, eragiten dizkion horietan sakontzea. Hau da, haia niri pensionistena, ez dite zuzenean ikutzen, naizelako pensionista, naiz eta elkartasun osoa adierazi eta aldudanean euren alde egonez, baina niri adibidez, ba, zaintzarena, konsumoarena eta enpleguarena tokatzen zait, baina bakoitzari tokatzen zaiten horretatik nolabait hortik egitea ausnarketa eta hortik egitea alduen eraldaketa bide hori, ez? Bale? Eskerrik asko... Zuehi? Est aldi atdarnan nanyo? O ja bagoaz e, gogoratu bakarrik 12etan e, hasiko da la lelengo mobilizazioa eh eta institutotik eta Mercurion elkartuko garela 7etan dala beste Mercuriotik abiatute eta bueno eh mezuren bat gure dozuen eh emon bauntz Bueno ba, Bakarrik bakarri kesan eh martxoak 8 estala bakarrik egunero dala Eta egunero borrokatu bierdo gula, gaur egungo egorri aldatzeko. Ezkerrik asko da nagaitzik. Dio <gülüyor> no kamelo perfumeden inarritzi Y más del libro de la Silvia Federici Será mejor que traten mejor esas bichis No sea que de repente me escuchen y se compinchen Os lo tengo dicho, o lo dejo hecho al punto La teoría King Kong no apunta Facilito tronco, deja de poner impedimento Deja de ser un experimento Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo Deja de follarme con los ojos ya de paso Cuando paso por la calle sola en todo momento entó porque me cago entó yo en pleno siglo XXI, que tenga que venir lana la rebatias hoy la tradición en larga desde nicho hasta un amuno de aristóteles a darwin desde franco a de barro estos lodose por donde me voy que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy ya yeah. que no me quieren alojar kami no lo esperá mi rayao campanarro yo cumbi Del demon. <risa> Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido Eres la primera deceptora de la ley bifinina <risa> Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar Así de fácil y destruirte la imagen de dios el hombre A causa de tu decepción mujer Baina, y lo vea como A.G.A. hace la máquina ardio en la hoguera contra espruja durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación. Alimentando el tópico con discriminación. Positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore Con camisa y tacones altos Con la moral muy por encima de sus cuentos Como la de otras tantas putas que mueren callando Yo ando cayendo ya, encallándome en mi Propia guerra civil, como Lisis tratada Sin más que decir que aportara la causa Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, Viega, Amazona Berta Romana, sendero impio, hacia la vida humana Kenia, Erkana, Sapoipati, Parkei, Hatsepus Yo simboko izaz de Eva Buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz Yo simboko izaz de Eva Buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz Yo simboko izaz de Eva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 No sé sea, que te intoxique con mi chique de cianuro La mujer es el diablo, eso es seguro, ven cuidado Tengo callándome ya, encallándome en mi propia guerra, vivir como lo hiciste Sin más que decir que aportar a la causa Un tributo a mi musa que lucha entiendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta Pero si es que no es ninguna de las dos Lo que sí está seguro es que es mala Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. que decían que era queda lo peor ya o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera, alguien mira al y dice espera, comenzando a recuperar lo humano que me queda, me pare a pensar en aquellas a las que les toca luchar, uno, por la homosexualidad normalizada, dos, la discapacidad que te hace digna, tres, por las presas víctimas del Estado, uno, por las feministas que hacen justicia, por no, las que dan su vida o a ser, sabéis, seis, ¿sabéis seis, que hay, seis, que, seis, que, seis, hay que, que hacer, Gauz, biztu irrati zen, martzoan sortzi zen, ordu batak direb, lehen eukidogu irratzaioa eta, bueno, oin manifestazioan amabizetako manifestazioan balorazinotxu batengo dugu lehenengo. Zela nik eh, baloratak dozue eh, manifestazioa, erantzunik eh, egon espero esperozan bestekoa, Opa, a, bueno, Nia ziko naiz eta gero pasako txuet, baina en prinzipioz bizuta begon dira, bat instirtua hasi da eta bestea zaraz, petik hasi gara, aurto hondiako langileak a, borrokan baita aus, eta ni etorrena naiz, pertsonalki etorri naiz zaraz bekotik, eta esan beharra da, nahiko jende etorri dala eta ni gitxenez oso pozik egon ez bakarrik etorredan jendearekin, baizik eta ez berdin, oza, jende horrek zekon ezberdintasuna gente nagusia egonda eh e, gente un megasteagoak ikasleak e, apurtzu betenetatik egonda Bai, e, nire bai zarazpetik petik etorrinaz, eta oso pozgarri zei ikuskizuna ikusti e, zelako anistazune eto bedogune batudan jentien artien, jentien prestutazune bai e, pankartie ero abateko, ero abateko e, e, plazako ikitaldizien parte hartzeko, nik usto tozonti garri zei zendela gerri guztizune implikazioa ikusti gaurko egunean, eta espero dana da ba, mantentzi egun guztizien zier eta ratzarleko ikitaldizitan beha horren bezpe jente ikusti. Por, por mi parte he visto una, una concentración y una manifestación bastante nutrida de personas y cosa que es de agradecer para las personas que han organizado, eh, dedicando su tiempo, tiempo nuevamente de mujer que es tiempo escaso para la vida eh, del placer o para la vida del ocio es tiempo que han sacrificado y sus ideas y, y las acciones que han realizado Han, han hecho que las personas que acudan de una forma masiva estén buscando qué pasos seguir, qué acciones seguir tomando bajo las invitaciones de este grupo. Bueno, esto es baina men guz Monika, Hane, eta Usoa gugaz e, berbetan, eta balora zainaitzen apurua dorko egunekoa. Eta, bueno, e, Mercurion batu dire biblok, osea, barkatu, e, Mercatu Plazaan batu dire biblokiek, eta e, gero ekitaldi bat dainda horbe bai. Gente pilloa batu gara bertan. E, apur bat e, merkatu Plazan egondan ekitaldi horren inguruen edo eh sosarres Bai, bueno, ideia izan san san pasaden urtean bezala Merkurion batzea, baina bagenekienez zeuria egingo zuela, ba aldatu egin dugu eta Mer e, merkatu plazasara etorri gara eta horregatik oraindi dago apurtzu be konfusino, baina aurten bai Mercurio Plazan batu gara. E ek, ekitaldetxoa batez ere izan da ba, testu erakurri eta e, i visualizatzeko eta ordunba kutsa batzu jarri dira erakusteko emakumeak paratzen ditugu arreseak eta hoiek apurtu egin ditugu gero hori ba, da. E, izena ideia izena aprobat eh e, espresatzie zelan sentitzen garen egunerokoen e, emakumiok, eh bakoitza beren ezparrutik eh pa, patriar, e, zapalkuntzak e, egunerokoan eh e, ikusten dugu zelako eta nik gustun dut nik oso ondo urten dela eta geroa ba, batesbek bari jentiaren nahiko unkitu da la, nik ikusiot eh ba bai adindes berdinetako emakumeek oso posik beza ikusi eta oniitzako oso politizina da. oso ondo urduna bai eta gizonesko batzupe hurbildu die eta bueno eh aurre ikusitze egondan moduen bigarren planoan egon dire eta bueno, esan bidabe bai ba, euren papela bete dabiela bebai eta Bai, gainerak gizon batzuk da uz gaur ume zaintzan Astran eta janaria egiten goo gu guztiontzako eta egun bat e, oso, oso berri berriona dira. Horria egunerodan, gero. Ia ba, normalizeti elortzen dugun. eta bueno, eh urtengo martxoan 8ek eh 5 tardatz edukideuz e, edo dekos, ba se ondiño martxoan 8 da, e, lana eh pentsiodun, pentsiodune ikasliek zaintza eta kontsumoa. Zueri pertsonalki zelan afectetan dut honek horiek iru, oza, sea, parkatu bostardatzak? Eh, bueno, una de las cosas en las que yo quisiera centrarme es en la parte de los cuidados y la parte del, del hogar, no? Eh, nuestra asociación eh, ha querido compartir, en este caso, una lista eh, que no solo es simbólica, sino es real del tipo de tareas ...que se realizan en el hogar... ...es una lista inmensa... ...que sin embargo las mujeres tenemos... ...internalizados muchos de estos pasos... ...y, y no, no se objetivizan... ...entonces queremos que sea compartida... ...que puedan verlo... ...y que tengan una tarea... ...donde cada persona de la familia... ...que participa en estas actividades... ...pinte qué cosa hace... ...porque todo lo que queda sin pintar... ...entonces habría que preguntarnos quién lo está haciendo y dónde queda esa vida que cuida otras vidas. Por lo que es importante que más allá de todos los planos simultáneos en los que eh, generar la igualdad de la mujer en nuestras sociedades, se tienen que dar el hogar, el lugar donde se dan los ejemplos. Y sabemos que en la vida, no importa lo que se diga, no importa lo que esté escrito, lo que manda son los ejemplos. Entonces, aquí tenemos un reto también para superar. Bueno, ba nik, niri pertsonalki ba le, makume langile moduen, e, nire kasuen e, ospital baten itzen dolan eta eh mediku moduen, mediku residente moduen, eh ikusten da ospitalean ba, batzutan batzetan berri kristaleskot dauzela botere eguneetara eh heltzeko eta gero bai askotan ba, pairatzen da pazientien parte tipe bai Zezgo matzista bat ez ezgaitzuelako mediku moduen hartzen, niri paseazte hori e, paziente baterial eta txostena emotera joan, eta esan e, ino meba bere elmediko, <laughs> eta horrelakoak sufritzen e, daguz. gero ikusten da ospitaletan bebaiz zaintza postueko oso feminizatute dauzela, e, eri zaintzako hausiliarran kasue e, eri eta bueno, ba, postu horre batzutan eta bai aldaritza eta, bueno, garbik eta postuek eh, hospitalin oso biherrezkoa direnak oso feminitzatut eta batzutan oso prekari, prekari, eh, prekarioa dire eh, osakidetzan enpresa eh, eh, zu kontrata direlako, eta, eh, bueno, nek, lanien horik ustean dutegun erokuen, da bezalde batetik, ba, eh, familien badeko gu, ba, diniko pertsona bat, eh, eh dependiente eta bazaintza horretan batez bueno izan biordote nien bete bait parte hartzen da askotan, baina nire ama alaba bak, alaba karmo da zaintzan eh ba piso handitzen apairatzen bueno <coughs> barkatu ni gitxi geiago deko dezateko seren gitxi gora bera ba, nire sitio señoa monica eta neren berdina da Baina, bai esatea, ba, zelan greba feministak hori ekartzen duela ezberdin. Ez da, ez da, greba bat lanera ez joatea, hau da, pagatzen dizuten lanera ez joatea, eta jazta, baizik eta zaintzak, e, bizitzak bueno, bizi, bueno, bizi erdigun ere, karri ditugula eta guzti horri balore bat, hemen. normalean ez dena, ba, pese moten. Bale. eta ia sarritzen e, galdetu dugun kontu bat da baina ia zuek zesaten dozuen <laughs> zein da e, gizonak e, greba feminista honetan hartu biherda bian papela, ze, bueno, berez grebie makumientzat izenda, e, naiz eta sindikatu batzuk esan da ben ba, gizonak grebie itzeko e, baina hori, eureke zepaper jokatu biherda be e, kontsumoan be gizonaken enbi dabe grebie, edo ze lan duak? Bai, e, alde batetik e, animatzen da mundu guztu ze emakume kontzumo greban parte hartzera eta e, gizonentzatko mesu bat olen labur izan da da, gaurko egun nien lehentasun izan behar dela zaintzan lan eta zarduratzi euren inguruko emakumiek e, mobilizazio batan parte hartu balizetako e, Eta, eta hori lortzeko ba, euren esku dauen guztize eitzi eta gero ba, euren zirkuloetan e, deialdizek e, zabaltziet eta, eta euren ergunerokuen batez ere e, hamendik aurrera ez gaurko gunez bakarrik zaintza lanetat gero eta gehiago arduratzieta. Bueno, nire izango nuke e, gizonen papera gaur dela emakume hori galde, ez galdetzea zerekin behar duten. Hau da, informazioa da, interneten da, peña, osea, behitxu. Esta ya es galetugurige, Jacob, ¿vale? Sí, por una parte esto, o sea, tener las mujeres una presión más dentro del hogar, que es qué es lo que puedo hacer o qué me toca hacer o estar detrás de lo que un una pareja o un hombre se ha comprometido a hacer, es a veces, eh, en lugar de ser ayuda, muchas veces carga. Sin embargo, a lo que vamos también es que ...hay una mayor participación, se evidencia en, en, principalmente en los padres de familias jóvenes... ...se está eh, mirando, se está viendo más su participación... ...sin embargo lo que se requiere es tratar de que nuestros compañeros traten de abrir los oídos... y abrir los ojos, la realidad es que existe un sesgo que desfavorece la vida... ...el tránsito vital de una mujer en esta sociedad... ...y esto que aquí todavía es, entre comillas, privilegiada... ...frente a el tipo y calidad de vida que pueden tener... ...entonces, a partir de esos privilegios... ...pues intentar concientizarse... Conscien ...y ser más proactivos para que las mujeres... ...podamos también ejercer en igualdad de derechos... nuestro ...nuestra vida en este mundo... Sí, yo a lo que ha dicho Mónica igual le sumaba la idea de que hay muchos hombres que están concienciados de que se tienen que hacer sus propias tareas de casa y esto este día viene muy bien para darse cuenta de que no solo tienes que hacerte lo tuyo, sino lo de tu pareja, lo de tus hijos y también lo de la gente mayor dependiente que es un tema que normalmente no se suele tomar. Y luego tienen esa parte de los cuidados que pueden hacer y luego también está la greva de consumo A la cual se pueden unir sin tampoco darle muchas vueltas. Osea, no konsumir, fin. I, azken finien, e, kontsumo grebie gizarte osoari begire iniko deialdi bat dala ez? Bai, hori da. E, azken e, sistema kapitalista eta patriarkal baten gauz, eta kapitala ba, beste bezte zapalkuntza e, modua da, eta horreri beplantuen gaur, bai. Mm. Vale, eta irratzaioa maitzen joateko Gugale, komenteko dugu, apuruat, oine Arratzaldien zer geratzen jakun egitarautik? Bai, ba, Arratzaldien lauter dizetatik aurrera Olimpiada, Jolazak, eh, Mainguruek dauz antolatute eh, Gerniken zier, eta gero bazazpiretan beste mobilizazio bat daude itzute, Merkuriotik eh, abiatuko dana, eta espero da, deialdize eh, bintzet, gero egizeko anbesteko E, jente batz e, bertan, eta, bueno, nik uste dut, igual, geizau, e, jente geiz hau beha animeko dala, e, ordu egin e, e, arratzaldeko izenkeran. Igual komentetan egon garen abe bai, ez? Ondo, hongo esala, e, sartenak eta erbati e, sartatapur bat eitzeko, ez dakit. Bai, alik eta sartatakeien, eta alik eta ikus garritazun geien lortzea oso etorriko litzateke, <coughs> nik onbetsitutanago asko izango garaela. Eta bai esatea, pues, e, apurtxu beth lehenengo harira, gizronak konbidatuta da osgu gaz mobilizatzeko, mobilizatu daitezke adibidez bereien zemea labak ere ekartzen eta emakumeok apurtxu beth libreago izateko, eta bizibilizazioa berrirore ere emakume emonez eta ez beti berabiraiek lehenengo lerreban egonda. Bai, eta, bueno, e, nik guztu gaurko egunien zier, e, milena ipatzen egon garelako gure artean, egin e, sentitzen dugu, e, kriston, ba, beza partetik, eta e, goaz kaletik munduko segurtazun handitenagaz, gaur gure egune dela, eta eta arrazoideko gula, boterie gure dela, eta, ba, gure daguna dao lan sentitu egunero, eta, lehen esan da moduen irratzaio honetan, ba, egun, egun hau ez ospatu biarritzetik, etorkizun baten. Bai, seinale hona izango zan hori, mm -hmm. ez? Ez dagoela aldarrik apenei, ja dena normalize dela, baina eh, aldiberien igual on dino lanketa asko Vai. eta sakona eskatzen dugu. Bueno, eh, ni pentsatzen dut, lanketa hori herri maila asko eginda dagola orain behar duguna da politikera eroan eta politika asko aldatu. Eta hori ospatzeko, amabixetan, eh, sortzit erdizetan astran sorgin festa badekogu. Ia ba, gent ia nimetan Eskerrik que asko ameno gotiarren. Eh? Suei! Gora bistu, gora bistu! Gora! <tose> <Hola! tose> <tose> <¿Dónde sale? tose> Algo tan terrible me ha obligado a estar pensando Y es que creo que vestido con ropa tan inflamable Él se lo estaba buscando Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano. Probablemente había estado bebiendo y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó. Se quemó, va y va se Y bari, se quemó. Se quemó. bari, bari, se quemó Se quemó Bari, bari, se quemo Se quemó Uoh, Y me pregunto por qué no lo impidió No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo seguro que en el fondo lo había estado queriendo y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero como saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió yo creo que es lógico uo uh -oh. Por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Sé que Sé que mo va